فيه ملأ السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعده فهذا مجلس آخر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونحن في ضحى هذا اليوم يوم الخميس At-tasi' wal-i-shirin min shahri safar Min ahami khamsatin wa-arba'in Wa-arba'amia Setelah liyaw Man Kajian ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan dua kalimat jahada Dan bersalawat serta salam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya para tabi'in dan yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis lanjutan dari majlis kita dalam membaca dan memberi penjelasan terhadap kitab al-ilm dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan sekarang ini kita berada di waktu Duha pada hari Kamis pada tanggal 29 Safar tahun 1445 Hijriah. Takadna fitdar si sabiq hadis Uqbah bin al Harith radhiyallahu anhu pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis Uqbah. Ibn Harith radhiyallahu anha, di perjalanannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini naseh yang nasehatinya, ialah seorang wanita memberitahunya bahawa dia telah mengundangnya dan pria yang dia Di mana beliau melakukan perjalanan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada beliau tentang sebuah problem yang sedang beliau hadapi pada saat beliau menikahi seorang wanita dengan datangnya seorang wanita yang memberitakan bahwa dia telah menyusui Ukdah dan menyusui istrinya maka amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memfaraqhataha Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk memisahkan antara Uqbah dengan istrinya. Di hada al-amal bixaberil mā'atī, wa ayyān bishahādatil mā'atī wādhāha, fi ma taḫtasubih. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahawa diamalkan. Betul diamalkan berita yang disampaikan oleh seorang wanita demikian pula diterimanya persaksian dari wanita tersebut seorang diri wa hadza la yunafi qaulallahi azza wa jalla fi kitabihi alkarim uh, al fa in lam yajid uh, rajulun wa mara'atan mimman tarduna minal syuhada Antazilah ihdahuma, fatuzakirah ihdahuma al-akhra. Dan ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Firman-Nya yang menerangkan tentang persaksian, bahawa apabila tidak ada dua saksi laki-laki, maka boleh digantikan dengan seorang laki-laki dan dua wanita. Yang apabila Salah seorang dari wanita tersebut lupa maka dia akan diingatkan oleh wanita yang lainnya. Itu adahuna masail takunu fiha shahadatul mara'a nisb shahadatul rajul fala mudmin imra'atayn ma'a rajul. Maka di sana ada permasalahan-permasalahan yang mana diharuskan di dalam mendatangkan saksi dua lelaki. Dan apabila tidak terdapat dua lelaki maka didatangkan satu lelaki dan dua wanita di mana persaksian wanita berstatus setengah dari persaksian seorang lelaki. Wahunaka masail tukbalu fiha syahadatul marawahdhah dan ada pula permasalahan-permasalahan yang diterima persaksian satu orang wanita. Kemar ra'aitum fi masalehil rabah fi hadhihil kisah. Sepakemanakah yang kalian lihat dalam permasalahan ditetapkannya persusuan seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Walaupun untuk lelaki demikian pula tidak setiap peristiwa di mana diterima persaksian satu orang lelaki saja. Tetapi mawazin tak diterima persaksian satu lelaki saja. Tetapi mawazin tak diterima persaksian satu orang lelaki saja. Tetapi mawazin tak diterima persaksian satu orang lelaki saja. Tetapi mawazin tak diterima persaksian satu orang ada kondisi-kondisi di mana persaksian laki tidak diterima kecuali berjumlah dua orang. Wfi mawaz, la tukbal illa arba'ah keshahadati azina dan ada kondisi-kondisi yang lain yang tidak diterima persaksian laki kecuali berjumlah empat orang. Seperti persaksian tentang seseorang yang melakukan perbuatan zina. Faktilafu ada di syahada. Maka adanya perbedaan-perbedaan jumlah persaksian yang didatangkan dalam sebuah kejadian Bukanlah merupakan bentuk penghinaan dan perendahan Baik terhadap lelaki, demikian pula terhadap wanita Al-lazina yakithibuna wa yat'anuna fi dinil islam وَيَقُولُونَ إِنَّهُ إِحْتَقَرَ الْمَرْأَةِ بِمَادَ جَعَلَى شَهَادَتَهَا شَهَادَةِ مُرَأَتَيْن بِشَهَادَةِ رَجُّ الْوَاهِدِ Orang-orang yang berdusta terhadap Islam dan mereka yang mencerca Islam mereka mempermasalahkan mereka mengatakan mengapa maksudnya termasuk di antara apa yang mereka tuduhkan kepada Islam bahawa Islam merendahkan kedudukan wanita di mana mereka mengatakan bahwa Islam telah menjadikan persaksian wanita itu separuh dari persaksian satu orang lelaki. Tanakurulahm awalan inna Muslim wal Muslimah yuminani bianna Allah khalikuhu ma hakimun wa anhu lahul haku wahdu la shalik lah walhul hikma Fi an yshra'li ibadhih al-ahkam maka kami menjawab adanya dua syubuhah ini yang pertama yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa taala dialah yang menciptakan laki-laki dan dialah yang menciptakan wanita maka Allah jalla wa ala adalah hakim yang maha bijaksana di dalam menetapkan setiap apa yang menjadi ketetapan hukumnya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Parrajulu wal mar'ah lam yakhtara huma khalqa anfusihima. Maka lelaki demikian pula wanita, mereka tidak memiliki pilihan untuk memilih menjadi apa mereka dalam ciptaan tersebut. Dan lelaki demikian pula yang wanita.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 demikian pula dalam hal status kependudukan atau kabilah serta suku mereka. Wa subhanahu allazi khalaqal mar'a wa kadhalik fa nisa fi sifatihinna wa akhlaqihinna wa ghairi Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan para wanita dan menjadikan kondisi mereka berbeda-beda antara sebagian wanita dengan sebahagian yang lain. Dalam hal sifatnya. Demikian pula dalam hal akhlaknya. Dan yang lainnya. Fal mu'min. Al muslim wal muslimah. Daiman syiaruhuma. Samihna wa ata'na. Wufra'naka Wa ilaykal masir. Maka seorang mukmin, Seorang muslim. Demikian pula seorang muslimah. Syiar mereka. Yang senantiasa mereka gaungkan. Adalah Mereka menyatakan. Kami mendengar dan kami taat Dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Dan hanya kepadamulah kami kembali. Wa la yastami'an <tuh> wa la tuathir fihima hadihi syubaha syaitaniya alati alqaha syaitinul jin ala awliya'ihim min syaitinil ins. Maka seorang mukmin dan mukminah mereka tidak akan mau mendengarkan dan mereka tidak akan bisa menerima syubhat-syubhat yang semacam ini yang dibawa oleh para syaitan baik dari kalangan syaitan manusia demikian pula dari kalangan jin. Thaniyan min raddi ala hadza an ta'lama al-muslimah wa al-muslim annahu laysa fi kulli al-masail la tuqbal illa imra'atan ka shahadati rajul Kemudian perkara yang kedua bahwa tidak seluruh permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hukum-hukum agama ini kondisinya memiliki kondisi dan hukum yang sama. Tidak setiap kondisi di mana seorang wanita tidak diterima persaksiannya kecuali dua orang wanita yang menjadi ganti daripada persaksian seorang lelaki. Se-masalah ini, Hakam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakil shahada seorang wanita, dan membuktikan wanita itu dengan rasa dan memerintahkan suaminya atau saudaranya untuk berpisah. Contohnya, saya dapat membuktikan di dalam peristiwa hadis ini di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksian satu orang wanita yang dia mengakui bahawa dia telah menyusui keduanya. Menyusui Uqbah dan menyusui pula istrinya. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persaksian satu wanita tersebut, beliau pun menetapkan adanya hubungan persaudaraan sesusuan antara Uqbah dengan yang dinikahinya tersebut, sehingga Nabi Alaihissalam memerintahkan agar mereka berpisah. Kalabudda minat taslim lihupmi Allahi wa Rasulih. Sawa 'alimna al-hikmah aw lam na'lam wa naqta'u anna kull shar'i maka merupakan harus perkara yang harus kita ketahui bahwa syaitib apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya pasti mendatangkan kemaslahatan pasti ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang pula kita tidak mengetahuinya. Namun kita meyakini hikmah itu pasti ada. Kala imam al-Zuhri rahimahullah min Allah risalah, wala Rasul al-Balagh, wala'in at-Taslim berkata imam az zuhri rahimahullah taala risalah, ta risalah itu datangnya dari Allah dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan kewajiban kita sebagai umatnya adalah menerima. Wa qala li Imam Asy-Syafi'i, "Aamantu bima qala Allah 'ala ma arada Allah wa aamantu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arad." Dan berkata pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Aku beriman kepada Allah kepada firman Allah dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai kehendak Rasulullah fa mahma balaghat uqulu bani adam ajma'in lan yastati'u an ya'rifu jami'a hikamillah fi ahkamihi wa syar'ihi Maka sebaik apapun sesempurna apapun akal-akal manusia ini mereka tidak akan mampu untuk mencakup seluruh hikmah-hikmah yang ada di kalangan hamba-hamba uh, ini dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Takdiri dengan tanda ini sebelum anqra hishatana لهذا اليوم. Maka saya mencukupkan peringatan ini sebelum saya melanjutkan kajian kita di hari ini. Tanbih mukhtasarkah. Ini adalah tanbih atau peringatan yang singkat. Kala li imamul Bukhari rahimahullah, Babu al-ghabad fil maw'idah wa ta'lim idha ra'a ma yakrah. Berkata Imam Al Bukhari Rahimahullah taala bab marah ketika menyampaikan nasihat dan ketika mengajarkan ilmu apabila seseorang melihat apa yang dia benci An sa Nabi sallallahu alaihi wasallam auṣā ar-rajula alladhi sa'alah al-waṣiyya fa la taghḍab la taghḍab la taghḍab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi wasiat kepada seseorang yang meminta nasihat dan wasiat kepada beliau, di mana beliau menyampaikan kepadanya, jangan kamu marah, jangan kamu marah dan jangan kamu marah. Walakin هذا أيضا ليس على إطلاقه أن الإنسان لا يغضب مطلقا. akan tetapi hadis ini juga tidaklah secara mutlak untuk kemudian dihukumi bahwa Seseorang tidak diperbolehkan marah sama sekali. Tahunakah al rabbuk min ajilillah. Di sana ada sikap marahnya seseorang, kerana Allah subhanahu Wa, wa anta la taqabab lihaki nafsi kawabul diha. Engkau tidak marah karena ingin meraih uh, apa yang menjadi keinginanmu atau hal-hal yang berkaitan dengan pribadimu. <laughs> قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فإن انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, tidaklah pernah beliau melakukan pembalasan disebabkan karena kaitannya dengan beliau secara pribadi selama tidak dirusak hal-hal yang berkaitan oh, dengan hukum dan uh, syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila dirusak dan dilanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya ما كان نبي صلى الله عليه وسلم مره كرمانيه وتعلمون إن شاء الله حديث الصحيحين أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخره عن صلاة الفجر بسبب إطالة الإمام فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم أره غضبه من قبل فقال ان منكم منفرين ذلك يعني mengetahui ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim عفوا هذا سياتي عفوا انا أخوه. هذا سياتي معنا انا استعجلت طيب سنقرا جمله من الاحاديث التي فيها مواضع غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم anda, Mawazah, dan Tadlim. Maka tidak akan menyebutkan dan membatas berapa hadis yang menunjukkan marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan nasihat dan pada saat beliau menyampaikan ilmu. LIma ada yang dikutip Bukhari pada bab ini dan hadis ini dalam kitab Ilmu. Bukhari, رحمه الله menyebutkan bab ini di dalam kitab ilmu. Lian bawa nas, kad zakar min al adab al mudafa' lil Sebab ada sebahagian orang mereka menyebutkan adab-adab yang baru yang diada-adakan bahawa seorang alim tidak boleh marah ketika mengajar. Fa'ida raa nassul laziina telqoo hadhi al Ana Alim atau Syeikh atau Ustaz gahsba عند تعليم gahsba عند موعدة اذا رأى مخالفة قالوا الله المستعان ليش الشيخ يغضب sehingga ketika orang-orang melihat pada saat seorang Ustaz atau seorang Syeikh atau seorang guru seorang Alim mengajarkan sebuah ilmu atau menyampaikan satu nasihat lalu kemudian dia menampakkan amarahnya. Dia marah ketika menyampaikan nasihat tersebut maka orang-orang itu mengatakan, "Ada apa ini? Syekh marah?" "Wa qad taqaddama mithlaha fi bab al raf' as-sayt 'inda al-maw'izati wa at Dan telah berlalu pada kita ada penyebutan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu bab tentang bolehnya mengangkat suara bolehnya berterian ketika menyampaikan nasihat dan ketika mengajarkan ilmu ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قد أخبارنا السفيد وهو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود بن الأنصار عقبت بن عمرن البدري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان أي إطالته تجعلني أتأخر عن الصلاة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ وكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Khadir, yaitu al abdi Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan, yaitu Thawri. Sufyan Thawri dari ibnu Abi Khalid, yaitu Ismail, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud al-Ansari, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari, radhiyallahu anhu berkata berkata: lelaki, Wahai Rasulullah hampir saja aku tidak bisa mendapati salat disebabkan karena si fulan yang terlalu memanjangkan salatnya yaitu salat subuh maksud beliau bahwa beliau sengaja melambatkan dirinya disebabkan karena si fulan kalau memimpin salat dia terlalu memanjangkan salatnya maka kata Abu Mas'ud aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan sebuah nasihat yang beliau lebih marah daripada marahnya beliau pada saat itu. Kahuna ghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam min tatwil hadha arrajul. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang memanjangkan salatnya tersebut. Tanfazalu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an ashabihi alajma'in. Maka mereka pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah azza wajalla ridha kepada seluruh para sahabatnya. Wal muallif dzakar fi hadzal bab 3 ahadits 3 ahadits fi ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa illa fa innahu aktsaru min dzalik. Maka di sini al Imam al Bukhari menyebutkan tiga hadits di dalam bab ini yang berkaitan dengan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam namun pada hakikatnya hadis-hadis yang menerangkan tentang marahnya Nabi itu lebih dari tiga hadis tersebut qala kama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashad ghadaban min yawmi idh fa qala ayyuhan nas in minkum munaffirun ayyuhan nas innakum munaffirun fa man salla bin nas fa in فَلْيُخَفِّثْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيدُ وَالضَّعِيدُ وَدَالْحَاجَ Lalu beliau berkata, Aku tidak pernah melihat Nabi SAW dalam menyampaikan sebuah nasihat yang lebih marah dari nasihat yang beliau sampaikan pada saat itu. Maka beliau pun bersabda, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membuat orang-orang lari dari agama ini. Maka barang siapa, yang sholat memimpin manusia hendaknya dia meringankan, karena sesungguhnya di antara makmum ada yang sakit, ada yang lemah, ada pula yang memiliki keperluan. Ba'abun nas yamtur ilah ghabb al ustaz atau syeikh, walla yamtur ilah sabab ghabbih min qiblat talib atau nas. Ada sebagian orang, mereka hanya mem memperhatikan kemarahan seorang ustaz. Atau marahnya seorang syaih. Tapi dia tidak melihat tentang sebab. Mengapa dia marah. Fayaabda'a syaitan <mulai> bikutuwatihi. Fayaabta'iduhuwa an hadha syaih wal ustad. Maka mulailah syaitan dengan langkah-langkahnya. Dan dengan trik-trik yang dilakukan oleh syaitan. Yang menyebabkan orang ini pun meninggalkan syaih tersebut. Atau meninggalkan ustad itu. و يحرم ويحرم ويحرم نفسه الاستفادة منه. Dan dia telah menjaga dirinya untuk mengambil faidah dari ustad tersebut. ويبتعد عن إخوانه الطلاب تضعف حاله. Dan dia kemudian menjauh dari saudara saudaranya yang lain, dari para penuntut ilmu sehingga hal itu menyebabkan dia semakin lemah. ثم ينتقل به الشيطان jadi, mulailah dia mencerja ustaz tersebut atau syekh tersebut dengan alasan bahawa dia marah ketika menyampaikan ilmu. Wajib fi tanfirin nafs anhu wa an ma'hadhi wa durusin maka mulailah dia menganjurkan kepada yang lain untuk menjauhi ustaz tersebut atau menjauhi ma'hadnya ma dan menjauhi kajian-kajiannya. ثم ينتقل به الشيطان إلى مدح أهل الأهواء والبدع فيقول امر إلى مشايخ كذا وإلى الأحباب كذا ما يغضبون على أحد. Lalu kemudian dia mulai memuji yang lainnya dari kalangan para pengikut hawa nafsu, para ahlu bid'ah, di mana ketika dia menyampaikan kepada mereka Lalu dia mengatakan perhatikan ustaz-ustaz itu, perhatikan syekh-syekh tersebut, dia tidak pernah marah kepada siapapun. pun Saya taqaddu ila ahli al-ahwa' wal bid'a wa yakun ma'ahum wa yuthni Maka dia pun berpindah, lalu kemudian bergabung dengan ahlul bid'ah, berjalan bersama dengan mereka, memuji dan menyanjung mereka yang ternyata asalnya adalah dia meninggalkan seorang ustaz karena marahnya dia kepada karena kemarahan ustaz tersebut. Kana indana fil yamani syaihul min syuyuhi sufiya al haddad. Ada kami dahulu di negeri yaman ada salah seorang syaih dari tarikat sufiya yang dia bernama al-haddad. Faba'adhu tulabi syaihi syaihina al-allama al wadi'i التحقوا ببعض الجماعات والجمعيات الحزبيه كجمعيه حياه التراث فالرضب منهم الشيخ وحذرهم من هذه البدعه وكان اداء sebagian dari murid mursyid shaykhami yaitu asyir muqbil mereka bergabung dengan kelompok-kelompok hizbiyah yang ada di negeri Yaman mereka berkumpul bersama dengan mereka seperti jamiyah atau organisasi Eyyah Utturad. Maka hal tersebut sampai kepada al-syeikh beritanya yang menyebabkan al-syeikh Muqbil rahimahullah marah kepada mereka dan mentahdir atau memberitakan, memberi peringatan dari mereka. فَبَدَعُوا يَطْعَنُونَ فِي الشَّيْخُ مُقْبِلْ وَيُحَارِبُونَ وَذَهَبُوا عِنْدَ السُّوْفِ Haddad wa havaru ba'adha majalisi wa ham yadda'un anna hum salafiyin lalu أو, lalu mulailah mereka men mencerca al-Syeikh Mubil rahimahullah ta'ala disebabkan kerana marahnya beliau dan memberi peringatan dari bahayanya jamaah-jamaah tersebut maka mereka-mereka mereka ini mulailah menghadiri sebagian dari majlis sufi tersebut Syekh Sufi itu Al-Haddad lan kemudian meninggalkan asy-syekh fa atabahu ba'd an-nas wa ankaru alayhi ma hadha 'alim as-sunnah wa majalis wa mawalid sahib al-bid'ah lan kemudian mereka-mereka ini yang juga mengaku sebagai salafi mereka ditegur oleh sebagian orang mana di mana mereka mengatakan kalian ini kenapa justru kalian meninggalkan syekh kalian yang jelas dia berada di atas manhaj salafi lalu kemudian kalian mengikuti orang-orang yang semacam ini yang mereka selalu melakukan amalan bid'ah maka qala ulaiikal munharifun an da'wati as-sunnah wa an da'wati asy-syekh muqbil ila as-sunnah qalu rahabatu sadril haddad ahabb ilaina min dhiiq qalbi muqbil maka apa jawaban mereka orang-orang yang kemudian mereka meninggalkan sunnah dan meninggalkan metode Syekh Muqbil yang senantiasa mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah, kata mereka kelapangan dada yang dimiliki oleh Al-Haddad itu lebih kami sukai dari kesempitan dadanya Syekh Muqbil naphum alladhi yanfus yataharrak bukan hanya yang ngantuk pindah bergerak-bergerak Pindah posisi ke kiri, kiri. Nah, pindah posisi ini, ini, ini, Matanya ngantuk ya. Ha. Pindah, pindah. <tuh, pindah, <tuh. cari posisi yang lain. <tuh, tuh, tuh. Ini juga nih. Ha. Cari posisi yang lain. Pindah, pindah dari situ. Ah, ha. pindah. Ah, ada itu masalah. <laughs> Esma, ada pada Khalifah ha. yang ini. Ini yang pergi ke dalam. Nah ini yang ke tiang ini tidak tidak lama <laughs> ngantuk lagi. Kau <laughs> <tuh> rza kalamu hāula ha al al Imam al Albani rahimahullah. Maka kemudian ucapan mereka ini yang mengatakan kelapangan dada Syekh Sufi itu lebih kami sukai daripada kesempitan dada, dada Syekh Mukbil ucapan mereka ini kemudian disampaikan kepada al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala na'am li'anna asy-syekh muqbilan 'alim as-sunnah yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yunkiru al-munkar bi khilafidzaak as-sufi. Maka As Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjawab iya memang benar demikian sebab asy-syekh Muqbil adalah seorang 'alim yang memahami sunnah sehingga beliau mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah dan beliau ya mengingkari sebuah kemungkaran apabila kemungkaran itu terjadi berbeda halnya dengan orang sufi ini maka al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad wa al jufi al-Musnid afwan qala haddatsana Abu Amir wa al-Aqdi qala Sulaiman bin Bilal al-Madini al Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman syaikh Malik yang telah terdahulu kalamu amsi 'an Yazid maula al-Munba'ith 'an Zaid bin Khalid al-Juhani أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة أي الشيء المفقود في الطرقات من سرة فيها أموال أو محفظة أو غير ذلك أو كيس فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها أي الإناء والربط وما فيها حتى تكون علامات إذا جاء أحد يسأل عنها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها fa in jaa'a rubbaha ay saahibaha fa'addaha ilayhi nah lalu bi riqati al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad yaitu al-musnadi kada beliau telah memberitakan kepada kami Abu Amir kata beliau telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal al-Madini dari Rabiah bin Abi Abdurrahman dan beliau adalah guru Al-Imam Malik sebagaimana yang sudah kita terangkan dari Yazid Maula al Mumbaif dari Zaid bin Khalid al Juhani bahwa Nabi saw ditanya oleh seorang lelaki tentang al lokta yaitu barang temuan barang yang ditemukan di jalan atau di tempat-tempat tertentu maka Nabi saw mengatakan kepada kepadanya hendaknya kamu mengenali mengenali barang temuan tersebut kalau dia ada ikatannya kamu harus mengingat ikatannya seperti apa simpulnya seperti apa kalau dia terdapat pada sebuah kantong atau pada sebuah, sebuah tempat maka hendaknya kamu mengingatnya seperti apa kondisi kantongnya atau kondisi tempatnya yang di dalamnya terdapat barang-barang berharga tersebut hendaknya engkau mengenalnya menghafalnya mengetahuinya kemudian setelah itu kamu berupaya untuk mencari siapa pemilik barang tersebut selama satu tahun apabila telah sempurna satu tahun dan belum diketahui siapa pemilik barang itu maka silahkan kamu menggunakan barang tersebut memanfaatkan barang itu dan apabila pemiliknya datang setelah itu maka serahkan dan kembalikan barang itu kepadanya ambil ishram mahatnya tansyad kudah ishram mahatnya tansyad man man ayah وهذا كله يشمل جميع البلاد إلا مكة فلا يجوز أن تلتقط لقطتها إلا لمن يعرفها لا يستخدمها والحمد لله هناك في الجهاد في السعودية عرصها الله جهاد مختصة في الحرم لاستلام المفقودات تسلمها إليهم وحتى يأتي أصحابها بان هكم إني حكم بلن تموان إني ini berlaku untuk seluruh negeri, seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Yaitu apabila engkau menemukan barang temuan, maka kenali, lalu engkau berupaya mencari tahu selama setahun. Ini hukum berlaku untuk seluruhnya, kecuali kota Makkah. Adapun di kota Makkah, apabila seseorang menemukan barang temuan, jangan dia mengambilnya. Kalau dia mengambilnya, Maka dia harus berupaya untuk mencari tahu siapa pemiliknya dan itu sifatnya selama-lamanya. Bukan hanya setahun. Bukan hanya setahun. Tapi dia tidak boleh memanfaatkan sama sekali barang temuan tersebut. Itu kalau di kota Makkah khusus. ya. Dan sekarang ini kata beliau, Alhamdulillah, ada badan-badan khusus, ada bahagian yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah di mana mereka menangani setiap barang-barang yang hilang yang ada di kota Makkah. Sehingga apabila engkau menemukan ada barang yang hilang di kota Makkah, engkau mengambilnya lalu engkau serahkan kepada pihak tersebut agar mereka yang menjaganya atau ketika ada orang-orang yang merasa kehilangan barang, dia mendatangi uh, pihak tersebut. فَجَزَ اللَّهُ الْحُكُومَةَ السْعُودِيَ وَوْلَاتَ الْأَمْرِ خَيْرَ الْجَزَاءَ عَلَى مَا يُقَدِّمُونَهُ dari usaha dan usaha yang dilakukan oleh rakyat Arab Saudi, dari usaha dan usaha yang dilakukan Arab Saudi, dari upaya mereka dan e, pengorbanan mereka di mana mereka senantiasa e, mengadakan atau mewujudkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan di dalam negeri tersebut. ثم سأل زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال فضالة الإبل أي إذا وجدت إبلا طائع لا يعرف صاحبها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها Ma'aha siqauha, ayy ma'uha fi batniha. Wahidauha, ayy kuffuha. Saridul ma'a, fata syurub. Watar'a syajar, fadarha hatta yalqaha rabbuha, ayy sahibuha. Lalu kemudian, Zaid bin Khalid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hukumnya apabila seseorang menemukan unta yang tidak ada pemiliknya. Ontah yang tidak ada pemiliknya. Ontah itu ada berkeliaran. gitu. Maka Nabi SAW pun marah. Hingga memerah wajinah beliau. Wajinah itu yang di atas pipi. Memerah kedua wajinah beliau. Atau beliau mengatakan. Memerah wajah Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan. Ada apa engkau dengan ontah itu? Dia sendiri sudah punya minuman. Maksudnya. Dia punya persediaan air minum di dalam perutnya dan dia juga sudah memiliki sepatu maksudnya dia melangkahkan kakinya ke mana saja dia berkehendak dia sudah punya sepatu di bagian kaki dan tangannya dia mendatangi air untuk kemudian dia meminumnya dia mendatangi pohon untuk dia memakan daun-daunnya maka biarkan dia sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri kala fa zalatul ghanam ia agung dari ibl, dan tidak kuat untuk bertahan dirinya. Katakanlah kepada kamu atau kepada saudaramu atau kepada orang yang ingin memakannya, maka ini adalah sesuatu yang perlu dia ambil kambing. Al-Qumudiyah bin Khalid bertanya lagi kepada Nabi Sallallahu bagaimana dengan kambing yang hilang, yang tidak ada pemiliknya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan karena kondisi kambing itu lebih lemah daripada unta. Unta memiliki kondisi yang lebih kuat. Adapun kambing dia lemah untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kambing itu untuk kamu atau untuk saudaramu yang menemukan kambing tersebut atau untuk serigala. Dimakan oleh serigala apabila kamu tidak mengambilnya. Maka hadis ini menunjukkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau menemukan kambing yang hilang agar hendaknya engkau mengambilnya. Wa fi al hadis jawaz itlaq rabb ad-dar wa rabb as-syat wa rabb al-ba'ir al ala malikaha. Dan di dalam hadis ini Diperbolehkan menyebutkan Kata rob-rob yang bermakna Pemilik Yang memiliki, misalnya Rab Budar Artinya pemilik rumah Atau pemilik kontak Atau pemilik kambing Itu diperbolehkan di dalam bahasa Arab Dengan sebutan rob. Amma Al insan Al abd ma'a sayyidin Fala yuqalu lil abd Hada rabbuk Yangi syyidu, atau atgam rabbak, yangi syyidak, isqi rabbak, walaikin yuqal atgam syyidak wa isqi Adapun hubungan antara hamba sahaya atau budak dengan majikannya itu enggak boleh kamu mengatakan dengan sebutan rob. Misalnya kamu mengatakan ini robnya, jadi seakan-akan dia menuhankan majikannya atau dia mengatakan beri makan robmu padahal yang dimaksud adalah majikannya Tak boleh menggunakan kata rob namun gunakan kata sayyid bahwa ini adalah tuannya atau majikannya beri makan kepada tuanmu beri minum kepada tuanmu fahadzanaha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam karena menonafatil adab ma'allah azza wajalla maka hal ini dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kerana yang demikian seakan-akan menafikan adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal hayawan wal jamaad kalbayt falabas. Adapun kalau dia menisbatkan kata roh itu kepada hewan atau kepada benda-benda mati, maka hal itu tidak mengapa. Thumma kala al-Bukhari haddathana Muhammad bin al-Ala'u wa bukara'i wa al-hamdani kala haddathana Abu Usama wa Muhammad bin al-Usama' عن بريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة وهو جد بريد عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب نعم Berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn al-Ala, yaitu Abu Quraib al-Hamdani. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Usama, yaitu Muhammad ibn Usama, dari Buraid, Buraid na'abdillahi bin Nabi Burdah bin Nabi Musa, dari Abu Burdah, yaitu kakeknya, dari Abu Musa al-Ash'ari. bahwa beliau berkata, Nabi SAW ditanya tentang beberapa perkara, yang beliau membencinya, maka ketika diperbanyak pertanyaan-pertanyaan itu kepada Nabi saw menyebabkan Rasulullah marah. Wal asiladillati tusabibul ghab anuahun ketiara dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan kemarahan itu banyak macamnya. Mithlu al-as'ilah Allati fiyatakallufun Wasaiyul litagliitil mujib Al-mas'ul Seperti Pertanyaan-pertanyaan uh, Yang dipaksakan Yang sebenarnya tujuannya adalah Agar kemudian yang ditanya ini Melakukan kesalahan di dalam menjawabnya Wal-as'ilah Allati tuthir al-fitan Wal-masyakil Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan fitnah dan berbagai macam problem. Walasilah an al-amur ilati la yumkin al-ihaa'ah atau al-ilm biha kafiyat al-sifat wa kafiyat iliyum al-akhir. Dan demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang tidak memungkinkan bagi seorang hamba untuk mengetahuinya seperti bertanya tentang Bagaimananya sifat Allah Suryahana Huwa Taala atau tentang bagaimana kondisi hari akhir. Wal Rabbih, soalan-soalan yang mengandung sikap tidak menerima apa yang terdapat di dalam hukum Kemudian yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sikap tidak menerima apa yang terdapat di dalam hukum-hukum syariat. فهناك رجل في عهد عمر بن الخطاب اسمه صبيغ بن عسل المرادين كان معروفا في العراق بمثل هذه الأسئلة ما أو المرسلات عرفة العاصفات عصفة والدازعات يسأل عن كيفيات وعن معاني لم يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Ketika jadi Madya, ia meminta kebenaran daripada Umar. Umar berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan." Kemudian Umar berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan." Kemudian Umar berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan." Kemudian Umar dia maksudkan." Kemudian Umar berkata, "Saya tidak tahu apa yang ayat-ayat atau kandungan ayat-ayat yang dia berlebihan, dia ingin mempertanyakan tentang hal-hal yang lebih rinci yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menanyakan hal tersebut seperti makna wal mursalati urfa fal asifati aswa di mana dia mempertanyakannya dengan cara yang rinci tentang bagaimananya. lam yas'al liyata'allam ma'na al ayat walakin liyu'arid bain al-ayat jadi dia mempertanyakan tentang makna ayat bukan untuk mengetahui maknanya, tapi dia mempertanyakan ayat-ayat tersebut untuk mem, untuk menerangkan bahwa ada kontradiksi antara sebagian makna ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Lalu kemudian ketika dia melakukan hal itu di tengah-tengah kaum muslimin dan berita itu sampai kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika dia dibawa ke kota Madinah, maka Umar bin Khattab memukulnya, lalu kemudian membaikotnya dan melarang kaum Muslimin untuk bergaul dengannya hingga setahun, hingga selama setahun sampai terlihat taubatnya bahwa dia benar-benar telah bertaubat kepada Allah subhanahuwataala. <tuh> Rawa Malik fil Muatta. An raja yang jaya, ia selu ibn Abbas sembelah ini. Asyila, mal anfad, sama kaza, sama kaza. Jadi, ibn Abbas, apa yang ada ini? Asyil, ia lakukan dengan apa yang telah Omar dengan Cebir. Beliau itu adalah Imam Mualik dalam kitabnya. Mubtah dari ibn Abbas, Allah yang dia juga suka mempertanyakan hal-hal yang seperti ini apa yang dimaksud Al-Anfal dan yang lainnya, lalu kemudian hal ini sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau mengatakan alangkah butuhnya orang ini untuk mendapatkan pelajaran seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab kepada sobi tersebut. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي تُقْرَحْ ذَكَرْنَاهَا لَكَ فَحْذَرْهَا Maka ini empat jenis pertanyaan-pertanyaan yang dibenci bagi seseorang untuk disampaikan dan dilontarkan kepada seorang syekh maka hendaknya kalian berhati-hati dan meninggalkan untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu qala fa lamma ukthira alayhi ghadiba thumma qala lin nas saluni ma amma shiktum فقال رجل من أبي قال أبوك هداثة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ماتي وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب لأنهم سألوا عن أمور كانت في الجاهلية فيريد كل واحد يعرف من أبوه هل هناك وقعت هذه أعمال أيام الجاهلية لم يكنوا كلهم يتحرزون من بعض الفواعش أو بعض الـ الـ الـ يعني الجرائم فيسألون أشياء عن أنساب وكثير من المسؤول عنه كان في أيام الجاهلية ينتهي لا يذكر فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فصار كل من سألوا قد أبوك فلاك Yahdizlahu Abuhul Hakiqi atau Abahul Hakiqi. Fala ma Raa Umar ma fi wajihhi sallallahu alaihi wasallam min alghab. Qala ya Rasulullah, inna ntuhu ila Allahi azza wajalla. Wataatir riwayat hadith Anas Baghdahuna. Lalu kemudian disebutkan di dalam hadis ini ketika mereka menyampaikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka yang hadir di majelis Nabi, bertanyalah kalian kepadaku, apapun yang kalian inginkan, silakan bertanya. Maka ada seorang lelaki datang dan mengatakan, siapa bapakku? Maka dijawab oleh Nabi, bapakmu bernama Hudhaza. Yang satu lagi datang bertanya, kalau bapakku siapa? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bapakmu itu salim, maulah syaibah. Artinya, mereka mempertanyakan hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah. Ini terjadi, ini, ini terjadi, ini. Yang mereka itu tidak mengetahuinya. Bahkan orang-orang tua mereka yang sudah berlalu, yang sudah berlalu itu mereka pertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain ke ibnu manulit taala firash, kal waladil firash, walad tsaal amma wara'ah dalik. Iya. Karena engkau adalah anak yang dinisbatkan kepada ayahmu yang hakiki, ya. Sehingga tidak ditanya tentang apa yang selain itu. Jadi mereka mempertanyakan kepada Nabi SAW... ...tentang siapa ayah mereka yang hakiki. Karena di masa jahiliyah bermacam-macam kondisi mereka. Di antara mereka. Ada yang tidak mengetahui siapa ayah mereka. Maka inilah yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW... Siapa ayahku? Siapa ayahku? Maka Nabi SAW menjawab setiap pertanyaan mereka... Yang menyebabkan Rasulullah SAW marah, maka ketika Umar melihat apa yang terdapat di wajah Nabi SAW yang menunjukkan kemarahan beliau, maka Umar pun mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan disebutkan nanti dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas radhiyallahu taalaanhu adanya riwayat yang lain yang diucapkan oleh Umar. فقال سيأتي في حديث أنس قال البخاري باب من برك على ركبتيه عند الإمام أي السلطان والوالي أو المحدث يبرك على ركبتين هكذا كما في الصلاة نهينا أن نبرك على الركبتين لما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا بروق على الركبتين نعم Dalikumudian uh, Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala beliau menjudulkan bab bab seorang yang duduk di atas kedua lututnya di hadapan imam di hadapan penguasa atau di hadapan muhaddits caranya sudah dipraktikkan oleh beliau seperti itu yakni uh, seorang uh, ketika dia dalam hal ini Umar radhiyallahu taala nur pada saat dia Melihat kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau segera uh, apa ber bertelekan di atas kedua lututnya. Beliau bertelekan di atas kedua lututnya, lalu beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan tadi. I'ainn hād al-fīl la ba'ṣa bihi, walla harj. Maksudnya perbuatan yang seperti ini itu tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya. وَلَيْسَ فِيهِ خُضُوعٌ وَذُلٌّ لِغَيْرِ اللَّهِ Dan dalam perbuatan ini itu tidak ada bentuk menghinakan diri di hadapan selain Allah Ustaz Al-Aqmal Tabrak ala rukubatai Tabrak ala rukubatai Wabihada nastadil aizan Ana nahiya عن البروك في الصلاة كبروك البعير هو النزول على الركبتين لغير حاجة وأن السنة هو النزول على اليدين على الصحيح دل دليل هذا اني juga kita menjadikannya sebagai dalil bahawa yang dimaksud larangan seseorang di dalam solat untuk turun seperti turunnya unta seperti menderungnya unta yang dimaksud adalah mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya menurut pendapat yang lebih sahih dalam hal ini illa an yahtaj li nuzul ala ar-rukbatayn bihi fala ba's kama radin aw simnatun shadidah kecuali apabila seseorang sudah terbiasa untuk Ketika dia turun menuju ke arah sujud dengan mendahulukan kedua lututnya karena ada satu sebab seperti karena sakit atau seperti kondisi gemuk yang berlebihan maka tidak mengapa demikian. Ah, oh benar. Asalamualaikum, masyaallah, طيب. على على ya, namun asalnya yang sunnah yang sejalan dengan riwayat-riwayat adalah mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya menurut pendapat yang lebih sahih. Kemudian berkata al-Bukhari, Hattathana Abu'l-Yaman, Hualhakam ibn Nafi'a, Kala akhbaran al-Shu'aib, Hualhakam ibn Abi Hamzada, An-Zuhri, Hammad ibn Muslim, Kala Anas, ابن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أي إلى أصحابه يوما فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول أي بسبب غضبه من هذه الأسئلة أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتي وبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت اي النبي صلى الله عليه وسلم قال بركته الامام البخاري رحمه الله telah memberitakan kepada kami Abdul Yaman yaitu Al-Hakam bin Nazih Kata beliau telah mengabarkan kepada kami syuhid, yaitu ibnu Abi Hamzah dari Az-Zuhri, Ibn Shihab. Kata beliau telah memberitakan kepada Qanaz bin Malik, beliau adalah Abu Hamzah, pelayan Rasulullah SAW. Beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun. Bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau keluar, yaitu keluar menemui para sahabatnya. Maka berdirilah Abdullah bin Hudafah. Lalu beliau mengatakan siapakah ayahku wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu adalah Hudzafah." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengatakan kepada mereka, "Tanyalah kepadaku, silakan bertanya kepadaku." Yang dimaksud bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah sehingga beliau mengucapkan kalimat ini. Maka ketika Nabi marah Umar radhiyallahu taalaanhu pun beliau bertelkan di atas kedua lututnya sambil beliau mengatakan kami ridha Allah sebagai Rabb kami Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami maka setelah itu nabi pun diam. وَمَنْرَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّ عَبْدَهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ wa lam ya'bud ma'ahu malakan wala nabiyan wala waliyan wala salihan dengangan siapa yang riba untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, maka tentu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak akan menyembahkan Allah dia tidak akan beribadah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada malaikat beribadah kepada rasul beribadah kepada nabi أدب العبادة أبدوا أتو ولي أتوا أنعم الصالحين وكذلك من رضي بالإسلام دينا عرفه وعمل به وأحبه كما قال تعالى واعتقد كماله آمن به وأحبه وعرفه وعمل به واعتقد كماله كما قال تعالى اليوم أتمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلْ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ الْإِسْلَامَ Lalu kemudian, orang yang rida Islam sebagai agamanya, maknanya bahawa dia beriman kepada apa yang terdapat di dalam agama tersebut. Dia mengilmuinya, lalu dia mengamalkannya, dan meyakini kesempurnaan Islam itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah cukupkan ni'matku atas kalian dan aku telah rida Islam sebagai agama kalian maka Allah SWT tidak menerima dari seorang hamba amalan apapun kecuali Al-Islam wa min Makna riba b Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Iman به ومحبته وتقديم محبتة على النفس والناس أجمعين والتبع سنته والحذر من البدعه dan termasuk diantara makna riba seorang hamba untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya sebagai Nabinya adalah beriman. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Rasulullah. Dan menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah. Melebihi kecintaannya kepada apapun dan kepada siapapun. Dan dia senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan dia berhati-hati dan menjauhi berbagai amalan bid'ah. وَكَذَا تَعَلُّمُوا سُنَّدِهِ وَكَثْرَةُ الصَّلَاتِ والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. دمك أنفلا، منفلا جريسا. نبي صلى الله عليه وسلم دم من بربنيك صلوات. كفدا بليو صلى الله عليه وسلم. وتعلمون هذه الكلمة. قد روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع من الإيمان laqa ta'ma iman man radiya billahi rabba wa bil-islam dini wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan dan yang semisal di ini apa yang diriwayatkan dari Al Abbas bin Abdul Muttalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wa beliau peryakin dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda yang merasakan manisnya iman ادلى امرئ بالرب الله كربها الاسلام كدينه ومحمد صلى الله عليه وسلم كنبيه ورسوله وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول هذه الكلمات عند قول المؤذن الشهادتين فنتابع المؤذن ثم نقول سواء عند قوله اشهد ان لا اله الا الله taqul radhiyatu billahi rabba islam dinna muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula au ba'da an yafrugha min al adhan wa yaqul la ilaha illallah taqul radhiyatu billahi rabba ila dan rasulullah sallallahu alaihi wa telah mensyariatkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan kalimat ini pada saat kita mendengarkan ucapan muadzin setelah mengucapkan dua kalimat syahadah di mana apabila seorang muadzin mau memandangkan azan maka ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha dan asyhadu anna muhammadar rasulullah maka kita mengucapkan raditu billahi robban wa bi muhammadir rasula wa bil islami dinan. dan ucapan ini disyariatkan bagi kita untuk mengucapkannya apakah setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadah atau setelah muadzin, selesai mengumandangkan seluruh lafaz-lafaz adhannya. Kita boleh memilih mengucapkannya di tempat yang pertama setelah mengucapkan syahadat atau setelah selesai adhan. Ikhwani, annazu yatafawatuna fil fahm lil kalam. Saudara-saudaraku sekalian, manusia berbeda-beda di dalam memahami sebuah ucapan. Wa qad yahtajul mutakallimu awil mudarrisu awil muhadir. Ila iadat ilklima mertini atau tiga tan hatta yethamah alnass. Terkadang seorang yang berbicara atau seorang guru yang mengajar atau seorang yang menyampaikan sebuah kajian, terkadang dia perlu untuk mengulangi ucapannya hingga dua kali hingga tiga kali agar kemudian ucapan yang dia sampaikan dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. ما يقوله بعض الناس ان تكرار الكلمه خطا وليس من الاداب هو الخطا فما apa yang diucapkan oleh sebagian orang bahwa mengulangi sebuah ucapan itu adalah merupakan bentuk kesalahan maka orang yang mengatakan hal ini dialah yang salah fa qadi yukarriru almutakallim alkalimah liyafham man lam yafham terkadang orang yang berbicara mengulangi ucapannya agar difahami oleh orang-orang yang belum memahaminya. Wakad yukrrul kalimah ta'adzima li sh'an al-amri wa izharah li dan terkadang seorang yang berbicara mengulang-ulangi kalimatnya sebagai bentuk pengagungan terhadap apa yang dia sebutkan di dalam kalimat tersebut dan bentuk memuliakan. Wakad la yukrr jika rasa, anak-anak sudah faham, dan ini adalah yang paling banyak dalam hadis. Jika rasa, anak-anak sudah faham, dan ini adalah yang paling banyak dalam hadis. Jika rasa, anak-anak sudah faham, dan ini adalah yang paling banyak dalam hadis. Jika yang paling banyak dalam hadis. Jika rasa, anak-anak sudah faham, yang paling banyak dalam hadis. Jika rasa, yang paling banyak للهذا قال البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه olehkan itu berkata al Imam Al Bukhari رحمه الله تعالى باب tentang orang yang mengulangi pembicaraannya sebanyak tiga kali agar pembicaraan tersebut difahami sebabnya kerana معلقا حديثين الأول حديث أبي بكر، فقال البخاري فقال أي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها هذا من بعد تعظيم الأمر وبيان شدته وخطورته لألكم دي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى منيبتك رواية سجرى معلق بمن أبليه مغتاكا يعني سبت النبي عليه الصلاة والسلام Ketahuilah, hati-hatilah kalian dari ucapan dusta, hati-hatilah kalian dari ucapan yang palsu. Lalu kemudian Nabi SAW mengulang-ulanginya, di mana Rasulullah SAW mengulang-ulangi saddanya tersebut untuk menerangkan tentang besarnya dan bahayanya melakukan perbuatan ini. Al-Nabi SAW hazzarahum minal kabair. Nabi saw memperingatkan umatnya dari melakukan dosa-dosa besar. فَلَمَّا جَاءَنَّكُمْ فَلَمَّا ذَكَرَنَّهُمْ فَلَمَّا ذَكَرَنَّهُمْ شَهَادَةَ الزُّور عَظَمَ شَأْنَهَا وَخَطَرَهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ maka ketika Rasulullah saw menyebutkan di antara dosa besar itu adalah persaksian palsu. Ucapan palsu, maka Nabi SAW menganggap ini adalah perkara yang sangat besar sehingga beliau mengulang-ulanginya. Dan beliau menguatkannya dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Ammal fi'il fa kana muttaki'an fa jalas. Ada pun dengan perbuatan beliau. Sebelumnya, beliau ketika menyampaikan sabdanya, menyebutkan dosa-dosa besar itu... Dalam keadaan beliau bertelekan, dalam keadaan beliau bersandar, ketika menyebutkan tentang persaksian palsu, maka beliau pun berduga. Wa amal qaul fatakraruha ala wa shahadat al-zur ala wa shahadat al-zur ala wa qaul al-zur. Maka, adapun yang berkaitan dengan tekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan beliau, di mana beliau mengulang-ulangi peringatan tersebut, hati-hati kalian dari persaksian palsu beliau mengulanginya sebanyak tiga kali karena shahadat az-zura menjadikan hak batil dan batil hak serta hak kepada غير sebab persaksian palsu menyebabkan sebuah kebenaran menjadi batil dan menjadikan sebuah kebatilan menjadi benar dan engkau memberikan hak itu kepada bukan yang memiliki haknya wayatasahalu an-nas fiha katsiran dan banyak dari kalangan manusia mereka bermudah-mudahan di dalam persaksian palsu itu. Saabwaman Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam rahamil qawi wal fiid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang besarnya bahaya persaksian palsu ini dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Thummah Dzakar al Bukhari hadis Ibn Omar mengelakkan ayat muhtsaran di khotbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. في عرف وقول النبي قال البخاري وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة أي كرر هذه الكلمة ثلاثة والناس يقولون نعم ويرفع إصبعه الله إلى السماء اللهم ما وينكسها وينكيسها إلى الناس نعم لا <تصفيق> القدمين الإمام البخاري رحمه الله تعالى اليوم نجيب لك حديث معلق يمبرك الدنيا dan berkata Ibn Umar, dan ini diucapkan oleh Nabi SAW... Pada saat beliau berkhutbah di hari Arafah... Bahawa Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya... Apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Dan beliau mengulang-ulanginya sebanyak tiga kali. Lalu kemudian para sahabat mengatakan... iya wahai Rasulullah... Yaitu engkau telah menyampaikannya... Maka Nabi SAW... Sambil mengisyaratkan ke atas dengan telunjuknya, beliau mengatakan, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah. Beliau mengisyaratkan ke atas dan mengisyaratkan kepada para hadirin. Wahadan hadis yang kad wasallahu ma ayrauhum al Bukhari biasanide di amakil. Dan kedua hadis yang diriwayatkan secara taklih ini itu telah disebutkan yang sanadnya oleh Imam Bukhari. Di tempat-tempat yang lain dalam Sahihnya. Lakihnya ia اختصر أحيانا فيعلق الحديث ويذكر محل الشاهد حتى لا يطول الكتاب جدا. Akan tetapi beliau terkadang meringkas di mana beliau menyebutkan hadis ini secara ringkas, karena tujuan beliau adalah menyebutkan inti yang terdapat di dalam kandungan hadis agar kemudian kitab yang beliau tulis tidak terlalu panjang. بقية ثلاث دقائق او خمس دقائق للأذان كم؟ آه. بقي خمس دقائق للأذان. آه. ربع ساعة. روحوا. آه. طيب. كلهم توقفوا. خلاص ربع ساعة نقسمها نصف. عشر و خمس دقائق لكم. كلهم. كلهم بقي ربع ساعة على الأذان. ترمسة. Maka kita bagi dua, sepuluh menit untuk saya, lima menit buat antuk. Tumma qara al bukhayy r.a. Hadisana abdus syaithi anu abdul bin abdillah. Kata hadisana abdul cemt bin abdul warid. Kata hadisana abdullah bin al mutanna. Kata hadisana thumama ibn abdillah ay bin anas. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة إذا لم يسمع سلامه أعاد السلام ثلاثة للاستئذان والإعلام أما إذا سمع سلامه من مرة واحدة لم يكرره وهكذا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة إذا لم تفهم عنه Min mera atau meratayi. Nah. Berkata Imam al Bukhari rahimahullah telah memberitakan pada kami Abdah kata beliau telah memberitakan pada kami Abdus Sanaat kata beliau telah memberitakan pada kami Abdullah bin Musanna kata beliau telah memberitakan pada kami Thumama bin Abdullah Yaitu anak dari Anas dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan salam maka beliau mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Dan apabila beliau berbicara, men menyampaikan satu kalimat, maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Maksud dari hadis ini, bahawa ketika beliau menyampaikan atau mengucapkan salam, lalu kemudian ucapan salam beliau tersebut belum didengar, maka beliau mengulanginya itu sampai tiga kali. Terkecuali apabila, Beliau menyampaikan salam sekali dan ucapan salam beliau telah didengarkan Maka beliau tidak mengulanginya Demikian pula halnya ketika beliau berbicara Apabila beliau menyampaikan sebuah kalimat Yang belum didengarkan atau belum dipahami Maka Nabi mengulanginya itu sampai tiga kali Namun apabila beliau menyampaikan sebuah kalimat Dan telah dipahami Maka beliau tidak mengulangi ucapannya كما دل على هذا الشرح الأخرى ومنها هذه التي سيذكرها sebagaimana, yang didalam... sebagaimana yang menerangkan di dalam sebagaimana yang menerangkan hadis ini adalah hadis yang lain dan akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang berikutnya fakala hadatsana addah ibn abdillah qala hadatsana abdus samad qala hadatsana abdurrahman al-musanna qala hadatsana thumamah ibn abdillah an anas faaada nafs al-isnad Ma'ak tindafin fil metin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nau kana, ida t kelma b klimat, agadha t lanat, hatta tufhamanu, wa ida ata ala kaum, va sallam alaihim, sallam alaihim t lanat. Al Bukhara liwa lima al Bukhari wa rahimahullah telah memberitakan pada kami Abdah bin Abdullah. Kata beliau telah memberitakan pada kami Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah Ibnul Muhsin. Nah, kata beliau telah memberitakan kepada kami Thumamah bin Mabinnatilah. Jadi di sini beliau menyebutkan sanat yang persis sama seperti sanat sebelumnya. Namun ada perbedaan kandungan yang terdapat pada matanya dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, menyampaikan sebuah kalimat. Maka beliau mengulanginya hingga tiga kali agar atau hingga difahami apa yang beliau sampaikan. Dan apabila Nabi mendatangi satu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali. Walaikah annas salam tigaan hua lil isti'dan, faidah lam yujibka ahadun bade talfan fucarif. Sebab mengucapkan salam kepada seseorang itu adalah merupakan bentuk meminta izin. Apabila engkau meminta izin dengan mengucapkan salam kepada seseorang atau kepada satu kaum sebanyak tiga kali, lalu kemudian, dia tidak menjawab salam tersebut, maka kembalilah kamu. Hadits terakhir al-akhir di dalam hal ini, adadhan Amu Sadat ibn Musarab, Al-Hadith al-Aqad, adadhan Abu Awala, Al-Wabdha ibn Abdu'Allah, Nawla al-Yazid, Laysa ibn al-Yazid, ترس السابق مولى اليزيد اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن أبي عن يوسف بن ماهد أو ابن ماهد عن عبد الله بن عمرو أو ابن العاصر رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة تقدم هذا معكم الحديث في باب رفع الصوت بالموعظة والتعديد صلاة العصر ونحن نتوضى فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته Weyl bila agab min al-nar mertai atau tiga, wqad jaa bhi hadis abu hurairah wa aishah tiga. Dan kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, telah memberitakan kepada kami musaddad katabri telah memberitakan kepada kami abu awana yang beliau bernama al-wadah bin Abdullah maula al-yazid al-yashkuri dari Abu Bishr Jafar dari Yusuf bin Mahad Mahi Omahak. Taba'ah itu dari Ustaz. dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar yang kami safar bersama beliau, beliau berada di belakang, beliau terlambat. Lalu kemudian beliau pun mendapati kami dan dalam keadaan kami akan mengerjakan salat yaitu salatul Asr, sementara kami sedang berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi makaka kami pun mulai membasuh kaki-kaki kami, maka Rasulullah s.a.w. memanggil, berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh, airuduh, terancam neraka. Beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali, dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan Aisyah, bahawa beliau menyebutkannya hingga tiga kali. Naqib indahazal qadr wa nastaid li salat al-zuhur, Insyaallah kita jumpa kamu selepas Isya. Tak afitam cukupkan sampai di sini, insyaallah kita bertemu dengan antum sekalian dekat di Isya dan kita bersiap-siap untuk mengerjakan solat Zuhur.